ואת ענמים, ואת להבים, ואת נפתוחים, ואת פטרוסים, ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים, ואת כפתורים. וכנען ילד את צידון בחורו ואת חטא. ואת היבוסי, ואת האמורי, ואת הגרגשי, ואת החיבי, ואת הערכי, ואת הסיני, ואת הערבדי, ואת הצמרי, ואת החמתי. בני שם.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 ואת הדורם, ואת עוזל, ואת דקלה, ואת עיבל, ואת אבימאל, ואת שבא, ואת אופיר, ואת חבילה, ואת יובב, כל אלה בני יוקטן. שם, ערפחשד, שלח, עבר, פלג, רעו, שרוג, נחור, טרח. אברהם, הוא אברהם. בני אברהם, יצחק וישמעאל. אלה תולדותם, בכור ישמעאל נוויות, וקדר ואדבאל ומבשם. משמה ודומה, משא חדד וטעימה, יתור נפיש וקדמה, אלה הם בני ישמעאל. ובני קטורה, פילגש אברהם, ילדה את זמרן ויוקשן, ומדן ומדיין, וישבק ושוח, ובני יוקשן שוה ודדן. ובני מדיין, עיפה ועפר וחנוך, ואבידה ואלדעה, כל אלה בני קטורה. ויולד אברהם את יצחק, בני יצחק, עשיו וישראל. בני עשיו, אליפז, רעוראל וייאוש, ויעלם וקורח. בני אליפז, תימן ואומר, צבי וגעתם, כנז ותמנע ועמלק.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 דישון, ובני דישון חמרן ואשבן, ויתרן וחרן. בני עצר בלהן וזעבן, יעקן, בני דישון עוץ וארן. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל. בלה בן בעור, ושם עירו דין הווה. וימות בלה, וימלוך תחתיו,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 וימלוך תחתיו בעל חנן בן עכבור, וימות בעל חנן, וימלוך תחתיו הדד, ושם עירו פעי, ושם אשתו מהתבעל בת מטרד, בת מי זהב, וימות הדד. ויהיו אלופי אדום, אלוף תמנע, אלוף עלווה, אלוף יתת. אלוף אוהליבמה, אלוף אלה, אלוף פינון. אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלה אלופי אדום.